وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته wa man jaa bi da'watihi ila yaumiddin abaaba yajirhamati tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni dapat kita Sambung lagi pengajian kita dan pada malam ni kita akan masuk perbincangan kita iaitu akidah belum ni kita telah mula sebagai mukaddimah akidah iaitu sebelum kita masuk memperkata atau belajar akidah secara sedikit sebanyak maka kita telah tahu apa dia tentang ilmu dan begitu juga kita tahu sumber akidah sumber akidah ni adalah berdasar kepada sumber yang utama Yaitulah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kita juga telah tahu Dengan sebuah Berhubung dengan pentingnya Sumber yang kita pegai itu Sumber yang kuat Sumber yang kukuh Iaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul Dan asas-asasnya telah kita bincang sebelah ini Pada malam ini kita akan mula masuk Belajar tentang akidah Akidah ni tuan-tuan Sebelum saya lebih jauh dengan tajuk yang ada Depat kita ni, akidah sejarah dan fitrah. Mari kita tengok dulu Akidah ni Dia merupakan asah Kepada kehidupan manusia Dan dia merupakan tiga Kepada keseluruhan Islam Dan malah boleh kita sebut dengan tegas Bahawa tidak ada kebahagiaan dunia dan juga akhirat nanti dengan sebenar-benarnya kalau sekiranya tidak betul akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanatullah akidah ini merupakan kemuncak daripada pengajian Islam Disampai dia merupakan asas kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mudahnya akidah ini ialah apa-apa perkara yang kita pegang dalam hidup kita yang kita semak di dalam hati yang tidak goceh atau gonyeh dengan sebab sok wasangka itu dinamakan akidah kalau sekiranya pegangnya kita itu benar, sungguh benar bagaimana dikandalkan Allah maka disebut sebagai akidah yang benar Baliknya kalau sekiranya pegangan apa ada dalam hati ya kemah kemi itu tidak goyah itu... salah maka akidah itu dipanggil akidah yang salah. Kita kembali pada akidah yang kita telah sebut ini akidah yang kita nak mula ni ialah berdasar kepada lima syahadah iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala deprimai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan lailaha illallah atau asyhadu, lailaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah yang kita sebut banyak kali setiap hari itu ialah diannya adalah ...miptah darus sahadah... Kunci kepada hidup yang bahagia. Bahkan juga apabila kita sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah dia memberi kepada kita keselamatan di segi jiwa, di segi darah, di segi kehormatan. Di dunia ini dan di akhirat sesat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat daripada neraka dan juga azab kubur. Ini jaminan. Kerana tu bila kita belajar akidah, kita biar merasa sesuatu kawasan besar. Sekarang kokoh, ya kita kena yakin dan percaya bahawa kalau tidak sabit akidah ni kita, kita tidak kita tidak dapat kemana-mana. Kita tak boleh rasa bahagia. Sama ada di dunia maupun di akhirat nanti. Apalagi di akhirat dan dengan sebab akidah inilah maka kita diberi jaminan yang baik di dunia seperti darah kita dihormati seorang so, Islam tidak boleh dibunuh harta dia dihormati tidak boleh diceroboh bangsa juga kehormatan dia tidak boleh di, di diceroboh itu di dunia di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selamat ke orang yang mempunyai akidah yang betul daripada azab dalam kubur dan juga azab di akhirat dalam rambut. Begitu juga. Apabila kita sebut akidah ini. Dia merupakan satu kelima. Ucapan. Ia dengan sebab dia lah Allah buat lani pun. Kalau tidak sahabat akidah yang betul. Iman yang tulin kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Tidak perlu buat lani dan bormit. Begitu juga dengan akidah yang betul ini, Allah isih kehidupan makhluk-makhluk lain pada dunia ini. Karena semua makhluk lain beriman kepada Allah dan betul sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala no dan akidah yang betul ini merupakan hak yang kita perlu lakukan dalam hidup kita. Dan dengan sebab akidah inilah juga, manusia pecah dua. Ada yang berimain, ada yang tidak. Dengan sebab dia juga, dengan sebab akidah inilah, ya boleh membawa manusia bahagia atau sebaliknya. Bagitulah juga dengan sebab akidah juga, maka ada orang yang dekat dengan Allah dan ada orang yang jauh diri dengan Allah. Dengan sebab akidah inilah juga maka amalan kita diterima oleh Allah dan ada amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab akidah inilah juga rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat masing-masing dan kitab-kitab dan juga suhu-suhu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hamba Kalau kita boleh buat urutan ni rentetan ni Baru kita nampak akidah ni sangat besar. Dengan sebab akidah ni juga kita tengok. Ya. tauhid ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asa agama. Asluddin. Asa usul agama. Dan asas kepada agama dan kepala kepada seluruh urusan. Dalam hidup kita. Akidah ni asal agama. Dia dia juga sebagai apa ni kepanda kepada semua urusan. Tak ada akidah tak jadi kawasa. Kalau semua rukun-rukun lain sama dia zakat, haji beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan quran beriman dengan semua sekali nak lain. Dibina di atas asal akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Da atasa -atas inilah dibentuk agama dan atasa -atas inilah dibangunkan Islam dan semua kehidupan kita kita kena bangun berdasar pada syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanaitu tercatat Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Banyak kali kita sebut dalam hidup kita Lebih acak daripada semaknya Lebih acak daripada puasa Lebih acak daripada semua rupu-rupu lain Kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu Lebih kerap daripada orang lain Karena itulah Semua perkara yang kita nak bawa Biar sesuai Biar masuk dia makasiku orang panggil dengan ucapan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sekiranya amalan kita, apa kita buat ni tak makasiku, tak masuk tak serasi, dengan Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah maka semua amalan tu sebenarnya tidak memberi apa-apa makannya. Dan ucapan hakidah kita pun tidak berkesan kepada hidup kita. Tidak membawa kesan apa Kalau kita mengucap lagu lain, amal kita tell lah lain. Karena itu, tuan kali ini perlu kita kita tengok. Karena itulah di antara perkara yang awal, apa nak sebut sebelum hakidah di sejarah ini. Kara yang awal sebagai muqadjimahnya. Apabila sebut kita sebut aqidah yang benar ini kena kita melepah diri al bara'atu. Al bara'atu tamma min kulli ma'budatin Allah. Kita kena buat apa? Semua ikut serta semua sembah, semua sanjungan kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena buat. Kalau tidak gojak tak jadi, tak buat. Kanatlah Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Quran kita selalu baca lepas mandi ya. Fa mayquru bittarut billah fa hadistamtsaka bil hurwatil wutqa. Lanfisa lana wallahu samiaun ali. Aneh ayat kita baca. Sebenarnya kita baca dalam lepas mandi ayat tu baca longgo faqidah. Wahai korban taubat, siapa yang kufur dengan taubat, wahyumin bil lah, dia beriman dengan Allah. Maknanya kena buat semua sanjungan, kebesaran, kehebatan kepada selain daripada Allah. Lepas diri, wahyumin bil lah, kamu beriman dengan Allah. Ayat ini ni dia mengisrati dengan kita ucap, La ilaha illallah nafi dulu baru isbah Karena itulah tuntutan yang diperlukan kepada kita apabila kita mengucap dua kelima syahadah wa man fa man yufuru yang kufur dengan selalu wa yu'min dan wama dengan Allah faqad dusta Bil arwatul wufqa sesungguhnya dia berpegang dengan ikat yang kukuh. Gapai ikat yang kukuh. Bil arwatul wufqa di ialah syahadat la ilaha illallah. Orang kufur dia tahu, bila dengan Allah baru dia bertani. Dia tidak tahu. Dia tidak tak mengucap. Lau qisamalah, tak boleh percaya tangan Wallahu samiuun ali Allah Maha mendengar lagi Maha bengkap. Kenapa tu tuan-tuan? Avilektas. Benar ni hak asah as dalam agama. Hak muta ni bukan kita di dunia ni. Bermula di alam zuriat ah ni. Di alam zuriat ah lagi. Cuma bagi dunia ni dia panggil apa dia? Panggil, dia panggil nak kuat dia, nak, nak mengingat semula. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al Quran, Alasubirabikum alubana. Allah tanya semua zuriyah ada. Allah Subhanahu Wa Taala apa dia buat Nabi Adam as, dia sapu belakang Adam dan semua zuriyah ada sejak daripada pada awal sampai ke akhir zaman. Lalu Allah berpermaikan kepada mereka. Alastu birabbikum. tidak aku ni Tuhan kamu. Tuhan yang mencipta kamu. Tuhan yang mengatur kamu. Tuhan yang memilik kamu. Semua tadi. Tuhan yang memberi rezeki pada kamu. Tuhan yang menghidup dan mematikan kamu. Alastu birabbikum. tidak aku Tuhan kamu. Alu. Mereka menjawab Bala. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi hak nilah ya rasul-rasul mahni nak kemah di dunia sebelum mereka lahir. Iaitulah kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pengajar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ini adalah perkara pertama. Tutup tadi. Al-bara melepas diri daripada semua Ya kita rasa sebagaimana berbanding daripada semua penyembahan, ketaatan, kepatuhan, kehormatan, semua sekali selain daripada Allah Subhanahuwataala. Sesat itu bangsa. Yang keduanya ialah kita kena mengaku bahawa Allah yang kita duduk ni, Allah yang kita duduk ni. Adalah. lah Allah buat. Kita kena ngaku dan kita kena yakin dengan sungguh-sungguh. Dan dia kita kena berasa Bahawa. Allah yang kita buat ni ialah Allah buat. Yang pertama, yang kedua, Allah yang Allah buat ni milik dia. Yang ketiga, Allah yang Allah buat ni hak milik dia. Dia mengatur. Lepas dia mengatur, dia nak. Lah Menentuhkan rezeki kepada setiap orang. Dan dialah yang memberi kebaikan ataupun sebaliknya kepada seseorang. Dan dialah yang akan menghidup dan mematikan semua makhluk ini. Biar kita pegang sungguh-sungguh. Biar kita berasa sedang mati dalam hidup kita. Baru betul tawahid kita. Kalau kita tak yakin perkara ini dengan sungguh-sungguh. Tawahid kita masih tidak betul. Kalau kita kata adakah dia orang lain daripada Allah? Ya buanad. Adakah dia orang lain yang ngaku alat? Adakah dia orang lain yang boleh capur berkonser dengan Allah? Mata akidah dan tauhid tu tidak betul. Nah, karena itulah tuan-tuan. Allah SWT wa taala sebut ana nahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul Ana ala. ingat. Tahu tak? Ketahui tak? Lahul khalq Allah buat makhluk. Tak punya dia makhluk ni dia buat. Wal-amru dia juga yang berkuasa untuk memerintah. Menyuruh. Sama ada suruh so, buah atau lain-lain buah. Ini dua cara yang masuk ke dua cara yang kita bincang. Jadi kita sebagai insan, kadang-kadang kita tak berasa halal. Kita tengok soal, Mu, bet nak tengok semua halal ni betul-betul lagu ni. Togok je nak kemeragah buah kayu. Dan sebagainya. Kita tidak rasa ini. Kita tahu tapi kita rasanya tidak merasai. Bahawa orang ni halal ala ni Allah. Kita dah rasa, oh kisahlah. Kita rasa kadang-kadang tak berasa sungguh-sungguh. Ha, karena tu, biar kita berasa sungguh-sungguh. Bahawa Allah ni, Pak Allah. Kita mari duduk sini ni, Dia tertukar. Serupalah, Kita, Di jalan rumah orang. lagi pergi jalan rumah orang naik ke dia, Dia duduk mana? Duduk situ. Kata, lepas patu, Cara kita nak duduk rumah dia tu, Ikut dia. Ikut cara dia. Tak so, dia kenal ke mana. Dia tak kenal jangan buat, Larak petar, Saya nak taruh rumah nak pergi ke dapur. Tak nah Tak. kita kerja lagi gitu juga apabila kita muhur ada tempat larangan dia kita lagi Kita juga hanya Dengar. kita hidup dalam dunia ini ada tempat larangan eh Allah larang dan ada tempat boleh buat boleh gitu ada bahagian yang boleh kita buat ada bahagian yang boleh kita buat ah bab khairatul hawkata ala bina kena tahu belaka lahun khalq Hak dia segala-galanya orang ada atas dunia ni hak dia buat wal amru jadi dia saja yang mempunyai kuasa untuk memerintah untuk suruh, untuk larat orang itu tak boleh panas dalam dunia dia serupa orang tak nak panas beratang rumah kita orang ni kita kena letak dalam atas kita Di atas dunia ni serupa kita duduk di jalan rumah orang kita tak boleh lu'afan yang marah tu lagi ya Lagu itulah kita kenal rasa duduk atas dunia Allah. Tak boleh buat mana. Lalu nah, kita pergi ke luar sikit. Kita bina lagi orang. Okay? Kita di Singapura ke Thailand ke. Kita tak oh, boleh. Nama, kita tuali. Tu, tuali. Oh, dia tu perhatian dari sendiri. Orang dia pun kata pergi, pergi Singapura. Buat turuk sampah tak boleh. Kau tiruk tak boleh. Jangan pergi Tak kita pun ke. Eh, eh apa ni kita tak turuk sampah. Ada sampah pun. Bumpu dari poket kalau tak jumpa fotu siapa sebab sebab kita fikir punya peraturan dia. Ah manusia ni dengan manusia ni hebat mana ikut. Tetapi belum tentu dengan Allah. Dengan Allah ni semalaku setuju juga. Karena telah tuan kok kawan ni lah jaga orang berasa. Apabila dia duduk atas dunia Allah, dia atas dia nak fana Dia nak buat ikut peraturan dia sendiri. Dia nak buat cara dia sendiri. Sedangkan dunia ini ...adalah betul lesing... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...dan tidak sesuai sikit abut dengan... ...hak dia... Ya, ...atau keluarga dia... ...atau... ...tuk nenek dia diri... ...tak ada tahu... Kan? ...tak ada tahu... ...tak yang panggil... Ikrah. ...kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala... ...bahawa Allah buat segala-gala... ...dan dia sebagai family... ...ya tiga... ...bila kita mengatakan... ...asyadu Allah ila a'in Allah... ...kita nak bertahui kepada Allah... Kita kena ikrar dengan sungguh-sungguh hati bahawa Dia sahaja yang berhak disembah. Tak leh agai kita semua. Sama ada zahir atau batin, amalan perbuatan atau ucapan dengan harta dah hanya kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dalam bentuk kita memperhambakan diri dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan ataupun ikrar dalam hati ataupun dengan hata benda kita, kita kena letak perkara ini kepada memberi hak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam benda ini selalu kita baca. Dalam doa sitah kita. Inna salati. Wa nusuki wa mahyaya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharikalamu. Wa bidzalika wa ana minal muslimin. Hendak solat, ya Allah, sesungguhnya semaya aku Wanusuki dan semua ibadatku. Wa mahyaya la hidupku ini, wa mamati da matiku nanti. Lillah, aku nak suap siapa? Nak buat untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Siapa Allah? rabbil alami la syarikalahu dalam bak semua ni dalam ibadah aku dalam semaya aku, dalam ibadah aku dalam hidup aku, dalam mati aku ni aku nak suruh pada Allah dan aku tidak akan syirik dengan sesiapa aku tidak akan kongsikan semaya aku dengan orang lain selain daripada Allah begitu juga perjalanan hidup aku mati aku semua sekali hanya aku ikut tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan aku tidak akan melakukan sekutu dengan Allah. Bajuillah. Bajuillah wa Allah. Kadang-kadang kita ada baca semua ni nak ni Tapi kadang-kadang kita tak tak ingat kadang-kadang ataupun mungkin kita tidak faham. Jadi tak faham ni? Eh? Kalau tak payah ni lah. Orang ramah tak payah islam. Semayah semayah selalu abang sebut ani, ni. Abang biasa sebut soalan kan ni. Rakyat Malaysia ni, orang islam Malaysia ni bukan kata payah semayah. Semayah ni lebih daripada awal tak payah Boleh Maya, Alhamdulillah. Tapi belum tentu dia payah islam daripada awal tak payah hati. Sebagaimana kalau Rasulullah ajar pada sahabat. Dia tu standar kita kena payah islam tu. Jangan standar kita. Standar kita bahaya. ...standard Islam ni... ...paham Islam lagi mana? ...Itsmai yang kuasa Islam. Oh, kalau standard tu tak lepah. Tak lepah perduaian tu kan? Di segi paham ni tak lepah perduaian. Islam ni ialah agama ad yang diturunkan oleh Allah SWT. Standard dia... Standard dia kan? Pak Rasulullah yeah. ajar kau sampaikan. Tu baru sampaikan standard. Gapar kau kira-kira tuan, ini standard tu. Semua yang fokus nak sendat tu, poso fokus nak sendat tu, haji kena nak tu, zakat fokus kena sendat tu lagi. Sendat fokus Rasulullah aja tak sabar lagi mana? Sabar mana? Takat tu bawut tu kita Islam kita faham atau poso itu sama. Jadi keprihatin dah entah yang tak sabar sendat ni, ialah keprihatin Islam sebagai besar masyarakat Islam di dunia. Ya, Fakanya Islam ni supaya poso sekali bawah tu, tu jadi lah. Ini jadi menjadi payah poso tapi payah Islam tu개�иш... tidak lagi tidak merangkumi dan menyeluruh. Karena tu ayat yang lah kita baca waktu di dalam apa ni doa kita tu itu ialah gambar Islam yang menyeluruh. Inna salati wanusuki wa mahiyah wa mamati. Semayaku ibadaku dan seluruh hidup aku dalam sifat manusiaku ni asasnya. Mesti Islam Mesti Islam ah, Insya Allah kita tengok-tengok Mesti Islam Lepas Islam tak jadi. Pengakuan itu tak apa, Tak sapa kepada pengakuan sunnah Maksud kita Karena itulah suatu eh? Apabila kita kata innasolati wa nusuki di situlah kita tunduk di situlah kita patuh di situlah kita gazabul diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secukup kasih harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala baru betul baru sah uh, pada motif Allah Subhanahu wa taala wa ittah untuk kita mengabdikan diri kepada Dia, sebagaimana permainnya wa ma kalabul jin nawal insa ildal yakin. Kalau tak sapa sini, tak sapa. Tak apa dek segi apa ni Allah swt buat kita tujuannya. Baiklah Allah buat surga dan neraka. Pakai rasul ini ialah untuk memastikan manusia ni betul dapat mengabdikan diri kepada Allah swt. wa ma'arih ma'an wa ma'arih kitab lagi wa ma'arih rasul lagi wa waq waq suratul ali wa Nak nak lagi nak suruh manusia betul faham me dah amanah apa sah ni bagai-bagai sah ni bukan bagai apa nilai ke lelaki kala pula dilot letak mula-mula atau fakir re bhai dan Islam Bagitu juga apabila kita beriman dengan Allah, tempat kita tujuan kita hidup untuk mencapai redha Allah, maka salah satunya juga kita kena yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang banyak. Nama-nama yang baik, sifat-sifat yang mulia. Berapa nama Allah? Banyak. Seberapa mana tak tahu. Oh, dia ayat kita je kita tak tahu. Ada pun sebahagian hadis yang sering uh, dibaca. Bahawa sebut nama Allah di 99 itu. itu Dalam hadis itu. Dalam hadis itu. Hadis lainnya banyak hadis. Kalau kita capu, kita capu mari 200 lebih. Kerana tu nama-nama ini tuan-tuan. Ada Allah rakyat. Ada Allah rakyat dari Rasulullah rakyat dari semua hadis itu. Ada hadis lain ada lagi Allah tak Allah Taala. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Tidak setakat 99 banyak. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa-siapa duka cerita... siapa dah apa susah, maka enggaklah dia berdoa Dia meng kata... Allahumma inni 'abduka wa 'abdu 'abdika wa 'abdu 'amadika. ناصيتي بيدك ماضي في حكمه عدل في قضاءه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وربيع Kulubina wajala wa wadhabi hamna. Jadi Rasulullah kata, Siapa-siapa yang susah hati, Siapa-siapa yang hati, ya Siapa-siapa yang duka cita. Maka Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus hati, sapa-sapa Yesus Allahumma Allah inni abduka wa abnu abdika wa abnu amat Nasiyati biari Ubu-ubu abdu ni ditanyamu ya Allah Mabir fiyah hukmu Penutuanmu tu telah berlaku pada Adlu fiyah qabar Apa aku buat tu adik Cuma yang berlaku As'aluka bikullis min huwalai Aku minta dengan semua ya Allah nama Dengan namamu ya Allah As'aluka bikullis min huwalai Zammaita bihi nafsa Ha' engkau letak untuk dirimu Au alzaltawu fi kitabika Atau Engkau turun di dalam kitab Au alnamtau ahadamil khalqik Atau engkau ajar ya Allah Kepada mana-mana sesuai abamu Nama itu Au alzaltawu fi ilmil ghaib Atau peminat Engkau simpan di dalam ilmil ghaib Nama itu Daniknya Awais, sertapi fi ilm al-ghaib indak atapuna mo engkau dalam ilmu ghaib ya Allah. Kalau bahagian ni tak ada Rasulullah RA. Anta jalal Qur'ana rabbi qalbi. Supaya engkau jadikan Al-Quran itu mendamaikan hati. Wa nuru basari. Sebagai cahaya penglihatan. Wa jala'a huzni illa wa zahab hammi dahila segala kesusahan dengan berpandukan al-Quran ia akan serta nah, masa. kerana tu tuan-tuan nama Allah banyak dan sebanyak mana kita tahu setakat dia raya. Ah kerana telah kita tengok Allah Subhanahu wa taala sifatnya sangat mulia dan sangat banyak tidak terhingga Semakin banyak kita tahu tentang makna Allah, semakin lagi pada itu, semakin banyak kita tahu maka sifat Allah lebih banyak daripada Tuhan. Dan fak ni adalah fak yang paling mulia kerana dia adalah asas dalam ilmu tauhid. Kenapa tidak? Kerana dia bersakuk pau dengan zat Allah Subhanahuwataala dan kita kenal dengan nama-nama Allah, maka boleh kita boleh minta dengan nama-nama Allah yang mulia. Walilah alasmaul husna, fadzauhu bhiha. Bagi Allah, Allah lebih nama-nama itu. Jom ni, macam, mitor lah dengan nama-nama antara lainnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita dalam keadaan susah. Ya Hayu ya Qayu, ya Hayu ya Qayu, berahmati ke astagfir, aصلح لنا شأنا wala sakinna ila anfusina tarfat a'yun ya hayyu ya qayyus ya allah ya nur ya allah ya hayya qayyus bi rahmatika astagheeth aku minta tolong dengan rahmatmu ya allah aku minta tolong supaya engkau beri rahmatmu kepadaku ya allah islahna islah lana sya'nalana kullaha ya rab islah lana sya'nalana kullaha tululah malek semua keadaan kami Wa ila anfusina tarfa'a Ya Allah, jangan esruh kartu nak jaga diri aku, wala mata. Ini adalah ada antara nama-nama Allah, ya Hayu Ya qayyub. Ya Hayu Ya qayyub adalah nama-nama Allah al-A'la. Kita juga berhimpun dengan Bertauhid dengan Almas'uhan Wa Taala tidak sempurna kadar sikapnya kita tidak bertauhid beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita kena terima apa sahaja yang disampaikan oleh baginda dengan membuat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilaga dan melakukan amal amal-amal di atas dunia ini mengikut apa yang disyaraakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak ni buat tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak apa ni, memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Lagu mana kita berimai dengan, dengan Rasulullah? Ialah kita kena cahaya orang-orang yang rakyat. Berimai sungguh. Cahaya sungguh orang-orang yang rakyat. Ha. Tosrih firma Kena cahaya sungguh-sungguh. Apabila, terutamanya, apabila hadis itu sahih. Kena cahaya sungguh-sungguh, aku orang-orang yang rakyat. Aku orang-orang yang rakyat. Sama ada dia rakyat itu. Pekala orang berlaku. Ataupun akan berlaku. Ataupun sudah berlaku. Atau apa sahaja. Kerana Rasulullah SAW adalah tugasnya menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia. Kepada kita. Jadi itu tugas dia. Yang keduanya. Hendaklah kita buat apa dia suruh. Kalau tahu kita ni betul-betul beriman dengan Allah, beriman dengan Allah. Jauh anda kita buat Rasulullah. Walau bagaimana pun, dalam dalam lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata: "Itdaqul Allah mustaqatul." kamu bertakwa pada Allah mengikut keupayaan kemampuannya ada pada kamu. Muasa, kerana yang boleh. Kalau tak boleh itu tak boleh. Kata dia buat lagi tak apa Begitu juga. Uh, apa ni menjauhi apa dia lah dia kemudian akhirnya buat mengikut Pak Rasulullah salallahu alaihi wasalam ajar gapas ajar gapas ajar ni diajar belakang kita Alhamdulillah kita ke Islam ni tidak payah mikir tetap agama ni nak buat gapas bermula daripada semaya lepas lepas ngecat semaya diajar puasa dia ajar zakat dia ajar haji dia ajar kahwin dia ajar makan dia ajar lagi ajak keadaan makan pakai, nak pakai pakaian dia ajar lagi nak masuk rumah dia ajar nak naik kenderaan dia ajar orang dia naik dah kenderaan tapi dia betul orang makan dah maka lah yang orang mula-mula hidup ni makan dia tapi dia main betul ada aslam lagi betul ada aslam memperakukan misalnya awak duk kahwil dah sebelum dia duk kahwil dah tapi dia mari betul kahwil lagu mana Awak duk makan dah sebelum dia makan lagu mana nak makan cazai betul Awak duk makan dah tak semula tak semula dia bagi aja. Ah, ni hak ni boleh makan ni tak boleh makan ha, tu maksudnya itulah apa bagaimana hak kita sebagai insan nak ni Rasulullah ajak belakang dia takduk bagi kita ni Rasulullah tak ajak. Tak ada orang kita nak. Rasulullah tak wajak. Wajak berapa? Alhamdulillah. Itu mudah-mudahan kalau kita ikut Islam ni mudah. Barang-barang siap. Tak kena make it. Kalau kalau kita kata nak buat rumah lah ke mana. Itu surah member lah. Hati tak perlu. Buat ke lah. lah. Nak model lah mana. Nak rumah style je pun. Style je pun. Pula. Lah. Tak ada hal. Tapi. Kalau betul-betul orang asasi. Asasi. Berhubung kait dengan aqidah dan juga ibadah, dan juga perkara yang berkaitan dengan kehidupan uh, apa ni, keluarga dia dia gaya. Begitu juga Rasulullah SAW apa ni be, be, berimam bertauhid pada Allah ni ialah al-wala setiap sungguh pada Allah, setiap sungguh pada Rasulullah, setiap sungguh pada yang mukmin, dan tin kena melepaskan diri daripada orang-orang or, yang musyrik kepada Allah. Ini telah ditelakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhuzul yahudaw wan nasara awliya mabghahum awliya bath. Wa may tawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la ya'dil qawatt Ayat Quran itu apa? kalau kita berhati betul-betul lah kalau kita buat orang dia larai jadi mana tak boleh kalau dia suruh kita, kita tak buat jadi mana tak boleh supaya ni Allah Allah subhanahu wa ta'ala dua ayat ke dalam Ya'yawaladzina haman eh orang beriman orang beriman dengan aku ni orang beriman dengan Rasul ni orang beriman dengan kitab dengan mereka dengan dengan ya hari akhirat, dengan ya khabar berat semua sekali wimani, la tatahidul yahudi, wana sorak aulia. Jangan ambik orang yahudi dan nasrani sebagai pembantu, sebagai sebagai wali. Wali ini penolong, pembantu berikan saya. Bagaimanapun aulia, mereka tu baik sama sama mereka. Coba tengok. Di plastik. Di plastik. Di plastik. Kita baca. Awliyaudi di nasional ini. Di Kristian ini. Allah kata jangan baik jadi. Jangan baik kata. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin kami. Jangan semua mandat pada mereka. Ma'bub awliya umat. Mereka hanya berkerjasama antara mereka saya gitu juga orang kapil, mana-mana pun. Dia akan bekerja sama sesama mereka. Dengan kita ni, dia gitu-gitu ya. Sebelum boleh pindah. Dia, dia, dia, dia ada perbuatan, dia, dia, dia, dia, dia kukuh lalu gitu. Eh, ni dia kita pun boleh alam ni. Karena itulah, Rasulullah kata, Al-Kufru Minatun wahida kufur ni, banyak agama-agama. Gama-gama agama kufru. Al-Kufru Minatun wahida Allah rakyat, kita perangai, perangai orang buka Islam, takutamanya orang Yahudi dan Kristian, dah betul bahasa dia. Kalau kita pakar orang Allah kita tidak tertipu. Kalau kita tak pakar orang ni, ingat? Dia tipu dia pun. Bapa tipu ni? Oh, tak dengar orang rakyat. Orang Islam kena tipu seorang orang, tak kena. Tak dengar ayat-ayat. Allah rakyat ayat. Berapa kali orang perasa kena tipu? tidak pasti, orang okay, semua so, orang okay, kita berkena si macam ya. dia serupa ya tak nak dia tidak lagi jauh oh Allah rakyat perasaan dia buat orang okay. dia buat orang okay, dia buat manusia dia buat orang Yahudi dia buat orang okay. sekarang ni dia okay, selet, okay, selet. dia buat orang Israel dia buat orang orang okay? dia tahu orang belakang semua orang okay, buat kereta kereta lah, serikat tu pakar-pakar dia engineer-engineer tahu orang belakang kelemahan kebaikan mana-mana kalau dia kata, kau oh, selalu gini. Rupa-rapa kadang-kadang, kita kau kauk pada Allah. Boleh? Kalau kita beli kereta bagaimana? Beli kereta, gapang tak kira lah, perotong ke gapang. Tak boleh kisah, bipak orang lain. Tak ada, bisik, bisik, lain. Dan ada dia. Kalau pun nak ke gapang dia, tak ada. Kenapa? Kenapa? Halis nak ikut dia lah. Mungkin dia buat kereta tu. Kau lagu tu kita boleh ikut. Dispeling. Kau Allah kita buat apa nak boleh ikut. Oh dia ambil kita. Eh no. Kalau make it. Make it lah. Tak make it. Tak satu bagian ni. Mana keruk keretanya. Eh kereta tu. Mana saya kereta kereta. Kita saya kita ada kereta. Kereta tidak teruk kereta. Apa apa? Duduk tanah je. Tapi dalam part tak sedih ni... Eh, buat keserikat dia... Tak anggap keserikat lain. Hak kita ni... Barang ni... Barang omah bakal... saya ikut omah bakal kita ni. dia India bakal... Kali kira... Papa tak, tak ikut ni. Hak ni... ya, Kadang-kadang kita nak... Nak suruh pendekat set... Kita berikir ni... Biar kita... Sinjum. Kalau kadang tak sinjum. Karena telah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata falayafihul mu'minin din illa bimuwalah ali tawhid tidak sah tak betul agama oleh mukminin kalau sekiranya dia tidak bersama-sama menyokong orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi golongan-golongan gunung sesat yang sesak. Dia, tidak, dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah padani daripada orang-orang yang kufur dengan Allah Sebagaimana mereka tak syukur Allah. Kalau orang-orang yang kafir tak syukur Allah, tidak kita pun tidak ikut dia. Sebagaimana dia tak saya ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW melepati daripada golungnya-golungnya miskin, kuris, dan orang-orang yang ikut jauh akan mereka. Kenal tak? ketua Allah Subhanahu Wa Taala sebut min auz min asli urul iman wa authaha saya kepada ya bumi dan tidak saya kepada orang yang telah Allah dirasa begitu juga tuntutan akidah tauhid kita, ha, kita ini ayakun al hukm lillah kau boleh hukum hukumannya Allah Manusia sejauh mana, sehebat mana, sepana mana, sekuat mana, segagah mana, sekuasa mana. So, ini nak buat peraturan dalam dunia ini. Kerana dunia ni Allah. Orang bagai ini nak bagai orang-orang bagai itu. Orang pura Nabi ini kan nanti ni. Lantar. Berapa orang suri Rasulullah? Orang-orang lagi Rasulullah? Rasulullah nak memayang. Orang marah juga tapi tidak semangat. Rasulullah ra ayat cukup hakkali hanya Allah saja boleh nerkaji. Baiklah. Rasulullah semaya dak sebenarnya Isra Mi'raj. Lepas Isra Mi'raj pun Rasulullah maya, maya juga. Tapi orang tidak faham roh Rasulullah kata cukup ni Tak ada siapa berhak boleh buat selain daripada Allah SWT kerana dunia ni hadiah hak ni hak yang mahu Rasulullah dia hani hak yang Rasulullah Hani Rasulullah kena hijrah kita nak sambut hijrah-hijrah tu tiap tahu tahukah lah ni berapa puluh kali hijrah kan sebenarnya putih Rasulullah tak duduk Mekah ni kerana Rasulullah kata dunia ni lah Allah ngaku lah dunia ni Allah ngaku lah Siapa dia buat? Buat ala? Allah. Buat turut dia? Allah. Buat lagi? Allah. Buat turut Allah. Buat alamu kubah Allah. Kita sendiri? Allah. Baik. Maka bila semua ni Allah buat, maka Allah laya berhak metukan peraturan dia. -tali? -tali? Hanya hanya hanya. Tak boleh. Barang ni, barang tak boleh. Allah sebenar buat. Hak ni, hak tak Duduk tak, tak makan siku ni. Bila tak makan siku sini, tuan-tuan, maka Rasulullah dihalal, di Diperani. Rasulullah tidak pulang dengan orang yang memberangi Rasulullah. Dan orang inilah diwarisi oleh seluruh masyarakat dunia lain. Nak buat peraturan sendiri tak saya Allah. Tak kira lah bahagia tapimu, selatan ke utara. Inilah fenomena yang berlaku ya, kalau Rasulullah akhirnya lebih panggil awal Rasulullah. Bos kak, bos tak nak ngucap tu, tak apa lagi. Tapi ngucap ni, dia jadi wujud jatuh. Kali konsisten sistem. Selain daripada Allah rakyat. Kalau tak ni baga dia. Baik, orang kata. Lainnya kalau kata tak ikut jadi kan. Laki, jadilah ke malam. Jadi tidak beri maik dengan Allah. Jadi orang yang tidak ikut. Tidak cuba membawa ajaran ini ni. Sebagaimana orang ma mengajar. Dalam hidup dia. Maka... Ini mahu tu tidak tidak gaji dalam jiwa. Dengan asal dia fana dia, dia boleh buat, dia fana dia boleh buat, dia berpuasa. Hak ni lah tuan-tuan perkara-perkara yang bertentang dengan tok oh, kita mujak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadab rasulullah. Damuk mungkin, mungkin amah orang tak puas benda ni balik. Mujaklah. Tak gua tuan-tuan bagi tu dekat ni dia boleh juga buat, buat peraturan bukan tak lewa peraturan dekat ambun boleh buat peraturan jalan raya yo jalan ikut ikut lorong hak tu boleh buat bukan kata lewa boleh buat hopanser <laughs> <laughs> wahala tudung diagnostik dah siap kena ikut ada pun perencet lagu mana orang kecil-kecil ni. Kalau dia tinggal kita tu. Mempaka fikir lah. Kan orang Dia tak mari ajar buat parik lagu mana. Orang oh, tu suruh ke engineer. Mungkin eh? tengah eh? lagi Ni Ini dalihnya Rasulullah kata. Ada satu ketika eh? ke. Kawai-kawai tamak. Kalau sini kawai. Apa ni, Kelapa sawit. Eh? Kawai kelapa sawit tak. Debu-debu. Perdebu makan. Jadi Rasul suruh tengok, orang okay, ada kahwin ambil tamatina dengan tamayatan. Dia kahwin rumah. Kalau tidak, buah juga tidak berapa nak jari. Tidak lebak. Jadi Rasulullah kata, eh, buat kapa tu? Tegur, tegur tu. Bukan tegur lari, teguh tanya. Eh, tak tabak-tabak ni kata, eh tak boleh berkali. Tak nyawa buat, tahu tu. Tak buah tabak jadi kurang. Rasulullah menanya, eh, mana kurang tahun ni buat Eh, dia pun kata, Rasulullah, ah, tegur dah ni. Ha, dia kata, bukan kata langit. Ha-ha lah, ni dia mau tahu. Nak galuh lah ke mana, nak balik, nak suruh supaya balik boleh, nak suruh-suruh, ah, seleknya buat lah. Nak no, naik pukul sama lah mana, no, pa nak no, pakai tali ke, nak pakai takut, seleknya. Ha, ni ni aku, bebas. Tapi, keadaan dah, berhubung dengan, semua sekali peraturan Allah adalah usik kena ikut. Tak banyak balah Allah, boleh kita boleh fikir lagi -nya. Ada hak dia tu, ada hak dia tu. Kalau dia win apa? Apa kehidupan harian yang tidak bersangkut dengan peraturan-peraturan, akidah dengan ibadah, mana dia boleh? Karena kerana peraturan ni apa ni? Ba akidah dia tak win. Akidah ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala mari dia ajak Rasulullah mendengar. Tak boleh tambah, tak boleh tutupkan. Itu buat akhidat. Buat pun, semakin itu juga. Hal ini dia panggil tawqibi. Penetua Allah Subhanahu Wa Taala. lah ke mana. Kita nak pakai pakaian. Dia mengikat yang dah umur. Pakai, tutup orang. Sesak. Mordi mana, silakan. Nak pakai baju Melayu. Kau nak pakai jopo. Kau nak pakai baju orang suka pakai set. Silakan. Asal kita tutup orang. Itu tak ada. Dia kalau kalpakah setiap orang tu tak leh. Jadi kalau kalani dia buin kebebasan kepada manusia. Pakai lagu mana nak pakai pakaian Cina ke apa? Pakai gaya ro putih ke lagu mana? asal tu. Ha tu di segi di segi kehidupan dunia dia bagi garis panduan dan kaedah umum kerana dunia ni dia akan kembali. Daripada masa ke masa dan apabila kembali dia tidak tetap. Adapun akidah dengan ibadah dia tetap dah boleh tambah semaya ayatnya itu lagi 4 kat tak boleh nak tambah nak baca banyak banyak tu saya kan tak nak masalah nak tambah daripada isafak atau nak kuih tiga tak boleh bagaimana tak boleh nak bawa suara parlimen tak boleh ni barang-barang tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh begitu juga hukum hak yang orang lain pun lagu tu juga kena kita tak boleh campur tangan dalam bab-bab Kapal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga contoh tutup tak, tutup tak. Lain agama ini adalah kita bentuk sistem kita apa kita nak buat sistem ekonomi, pelajaran, pendidikan dan semua sekali kena ikut berdasar kepada Allah kadang-kadang orang kata ekonomi ni, ikut alamah diri tak boleh kena ikut Allah tak cara dia sebagaimana dia ikut kainan-kainan yang telah ditentukan begitu juga pendidikan pemikiran media tamadjur akhla hubungan dan sebagainya kena kita fikir dengan ya Allah Subhanahu Wa Taala letak di dalam al-Quran dengan kaedah-kaedah telah dibangkitkan. Karena itulah umat Islam ya ikut ajaran ada ini dia berjaya. Berjaya sebab Islam, berjaya bangun negara, berjaya apa ni apa ni membangun negara dengan berbagai kemajuan. Kalau kita baca sejarah tamadu umat Islam dulu... ...dia berjaya membangun negara dengan hebat. Sebab apa? Sebab... ...dasar yang dibawa... ...sebagaimana dikandalki oleh Allah Subhanahu SWT. Karena itulah kalau orang wahidja... ...apuk wahidja sungguh... ...buat-buat dengan ikhlas... ...tak duduklah... ...kau-kau yang tidak baik. Karena itulah... ...apabila kita sebut... asyhadu alla la ilaha illallah... asyhadu anna muhammad rasulullah... Dia merangkumi semua setiap bahagian yang perlu ada dalam dunia ini. Kita selarah dengan tutup-tutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barulah jadi semua sekali ibadah dan baru serasi dengan yang dikandalki oleh Allah SWT. Karena tuan-tuan, la ilaha illallah bukan satu kelima. Ya, nak semua ucap gitu ya. Jadi ada macam, isu Allah kita kan, baca panjenabas kita. Ini tu mukadimah. Jadi ini yang mau baca lagi pada aqidah sejarah di lagi mana, okay? Abi Masroh lah. Aqidah sejarah dia fitrah. Allah pernah fitrah manusia, mengikut fitrah. Fitrah Allah yang tipa terlantas ialah, tak sedilah dan ketino qayid fitrah Allah fitrah Allah wahana itu ambo masih kelimo fitrah ni ambo nak cakak guna nama fitrah fitrah ni adalah satu maksud dia Allah letak sifat tu pada ulag dia aspek dipanggil nalori Atas bahagia orang yang terjemur sifat semula jadi amanya sifat dalori itu tak apa lagi nak kata semula jadi itu berasa tak berapa tak berapa nak nyatu sebab so, kata kata semula jadi amanya tak berapa nak nak guna biarlah orang lain guna itu pun eh. sifat fitrah adalah satu sifat yang anda bekarkan kepada manusia sifat islam di mana sifat Fitrah ni kalau sekiranya orang yang tak usik dia jadi betul dia bukan Engkau. Ha, itu maksudnya. Karena itu para ulama memberi tafsirnya terhadap hadis: "Kull mauludin yula do'al fitrah, faabwahu yugudani atau yunassirani atau yumadzani." Atau kala Rasul: "Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah." maka kedua ibu bapanya lah ya Yahudi ke atau Nasrani ke atau memajusikan. Lah. Di sini Rasulullah tak kata setiap anak dilahir dalam keadaan Islam. Karena Islam itu fitrah, fitrah itu Islam. Para pengkaji sejak zaman dulu se apa ni sosiologi dia kata kalau sekiranya soleh insan dibiakkan, lahir biak itu jangan jangan usik. Tiada kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala, karena fitrah dia memang begitu. Walau bagaimana pun, oleh karena manusia ni hidup dalam kelilingnya, kelilingi apa ni sketanya, maka sketanya tu lah yang banyak mempengaruhi hidupnya. Pak Alhamdulillah, puji Roh Allah Ta'ala. Dalam dalam dalam diri manusia ini ada keinginan keburukan dah takwa. Fa aflaha man berjaya orang yang membersih jiwanya. Wa qad khaba man dasa, kecewa orang yang mengotori hidupnya apa di jiwanya. itulah kata Al-Quranul Al Karim dan as-sunnah Nabi-nya telah neraka bahawa Allah mencipta manusia pada asalnya adalah beriman. Pihmai tuan-tuan. Ha? Dengan fitrahnya. Penuh ketaatan dan pengampian kepada Allah. Tujuannya adalah untuk merealisasikan. Pembudian dan tauhid kepada Allah. Kerana tu bagaimana di suruh tadi. Tauhid. Iman ni tauhid kepada Allah. Karpukuk. -karpuk. Dalam hitam. Dan nakunya Allah Nisa ni. Adalah. Dalam kehidupan manusia Sudah jadi satu perkara yang lumrah. Adapun berlaku syirik ni Dalam hidup manusia Itu ialah perkara-perkara yang mari kamu dia. apa manusia Islam? Asal usul Islam ada Dan syirik ni Menyebabkan daripada Allah ni Mari ke dia, dia lambat Dan dia, Ialah al quranul karim Menerakan kepada kita. Ambilah buat besar. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita adan Islam. Ada adan ini sebentar. Nabi ada ni, mari-mari ke dunia Islam tak tahu orang ke dulu pada asat. Kalau ada ke dulu pada asat itu, tak tahu. Ada juga orang kata, "Ambo tanya ada toreh sebelum Nabi ada." Dia kata, "Ada tu di Hulu Hatte." Ada wala tak tahu ya. kata, "Ambo nak guna kak kurat." Ambo tanya, "Main mana hatte?" Dia kata, "Adalah dalam ada, ada kita ketak." Oh, kata dia pakarlah gitu. Kita kita sampai tak tahu. Kodame tu ha. Yaitu Nabi Adam alaihissalam apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alqana ratka lil malaikati inni ja'ilu fil pertama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullu bitu minha jami'an. Fa'amma ya'tiyanakum minni huda, fa man tabi'a hudaya fala fauqan 'alaihim um Nabi Adam itu ida ya Allah Allah SWT wa, waktu, wa ada ke dunia. Dan Nabi kadunia. Lam bi Allah dan Allah kata faman tabi'a hudaya saperta apa iko hidayaku fala haquna alaihi wala yu'adzdahu maka dia tidak tersesat dan terseduk ke cinta. Dia ayat surah Baqarah 33 13. Demikian juga hal ini telah diterangkan oleh Allah dalam surah A'raf, surah Taha. Begitu juga Allah SWT sebut, sebut Nabi Nuh Nabi Hud Nabi soleh, Nabi syekhani kita sebut dah kalau tak buat sini sebut dahulu, sebut belakang. Begitulah juga rasul-rasul sampai kepada sini berganti sampai kepada Nabi Muhammad saw. Sebagaimana ayat kita baca tadi dan sini pun sebut sekali lagi. Inna salati walasuki wa mahiyaa wa mamatiilillai rabbil alamin. La sharika lahu bizarikum tuwa anabillahusni. Begitulah juga tuan-tuan kita tengok sini. Allah Subhanahu wa taala ajak semua pengikut nabi-nabi dahulu terutamanya orang Yahudi dan Kristian supaya mereka lihat cara de atas agama yang betul agama Islam kena ikut nabi nabi Muhammad. Orang Yahudi ini dan aku tidak itu aku beritahu dia asalnya ke Islam. Orang Nasrani pu Kristian ini asalnya ke Islam. Setelah mereka lahir daripada agama Nabi Musa dan orang Yahudi Setelah orang Kristian ini naik daripada Nabi Isa, Nabi Nasrani. Baik. Supaya orang Yahudi dan Nasrani ini, Betul dengan agama yang Dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, Mari masih Islam. Nak kelip kepada posisi asa. Karena itu Allah kata, Ya Ahlul Kitab. Pun Ya Ahlul Kitab. Beritahu eh Muhammad. Wahai Ahlul Kitab. Wahai Ahlul Kitab ni Orang-orang yang ada kita bahawa okay. ada kitab yang diberi Nabi dan ada kita. Ta'awud. Slack kami. Maitsam sama. Ila kalimatis sawa. Kepada satu kelima yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara anda. Gapo? Alla na'budu Jangan sekali-kali kita mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Wa la na'budu Ajak, ajak belaka. Ana na'budu illa Allah. Tanmit. Jangan sekali-kali kita menyembah, memperhambakan diri, ikut sistem, ikut kehendak, ikut cara, ikut manhaj, method selain daripada Allah raya. Allah la na'budu illa Allah. Wa bihi syai'a. Jangan-jangan kita melakukan syirik kepada Allah. Jangan kita ambil satu jalan lain selain daripada jalan Allah. Ataupun kita ambil jalan lain tak caput dengan jalan Allah. Tak boleh. Jangan kita musyrikkan dengan Allah walau benda sekecil mana sekalipun. Syait dalam bahasa Arab. Satu-satu benda. sama ada benda itu besar. Atau ketik syait terlihat. Ni dia nak bagi Allah tak bersih hati kita. Mari sama-sama kita jadi hamba Allah. Da janat sirik kepada Allah wala tikfur. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Da janah di kalangan kita ni saling mengambil antara kita tuhan-tuhan buat tuhar selain pada Allah. Jangan kita buat selain sama-sama buat kita. Buat selain sama-sama buat kita ila mana? Disebut dalam adil lain. Dalam ayat lain. Iaitulah apabila Rasulullah sebut. Apabila paderi-paderi. Ulama-ulama. Ahli ibadah. Menghala ke satu perkara haram. Atau menghala ke satu perkara haram. Pakat Tugu. Makalah betul lah. Buat Tuhan. Ramai. Eh, Ramai. Ramai. Ramai. Ramai. Ramai. Ramai. Hukuhaka. Fah nah, Allah ada daft buat. Setah daft. Mereka pun ada orang lain buat. Nelawihah. Fah hukuhaka Allah. Kita pun hukuhaka orang lain buat. Waktu yang tak apa dia? Tuhan. Semua lah. Gak-gak lagi bagian ini. Kau mana tu? Ini. Wa la ba'duna ba'dan. Arzaba -bada min dunillah. Eh, engkau kalau wajah kura, engkau jumpa bagaimana kita wajah kura, tak jumpa? Jangan ni orang tahu ni. Kalau tak jelas ini tak jelas tahu ni. Tanya kami orang, kalau wajah hukawat lagi kita, pakai oh, pakai injibu, pakai tengok paka Ni ada hukawat tu kan? Hojakah halal, hojakah top apa ni? Baik kita engkau tak tak baik nak pakai mana ambil? sini dia dia pun tauhid kalau Allah nak sebab kaki tauka kau kata sedang Allah ada pun tauhid pun nak kalau tak pun nak aja tak ada pun nak pakat pun nak pun lah bagi bahasa bahasa tak aku keliru macam ni pun nak mau mau keliru apa pun nak fikir apa ini pun min arbaba biduk wa la yattakhidhu ba'bunna ba'ba yang ini sebahagian daripada kita mengambil sebagai eh di antara kita arbaban tuhan-tuhan disembah mana orang waktu esok kan min dunillah selain daripada Allah aja fa <tuhain> iza alloh kalau demo tak set si. pafulu <tuhair> syahdu kata salah ishadu maka bersaksilah kamu bi anna muslimu kami orang Islam maknanya orang apa ni, ya tidak Islam ni orang akan menjadikan syirik terhadap Allah menjadikan manusia-manusia Tuhan selain daripada Allah, dan kalau dia mau tak siap kita kata, amal tak silah, amal tidak sempat dia mau dia mau orang Islam ha. karena tu Rasulullah S.A.W bersedih pada mu'ad min jabat Apabila Muaz bin Jabal di tiyaman Rasulullah hatta Dia kata innaka taqi'u qauman min ahli alkitab he Muaz kau ni apabila di tiyaman akan jumpa dengan satu kau daripada ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani Fal yakul awwala ma tad'uuhum ilay ibadat Allah wahda itulah mula-mula haq ajak mereka ialah memperhambakan diri kepada Allah sahaja jadi gapa tuan ialah Iyalah. Sekarang pertama. Da'wah masuk Islam. Dalam ayat, hadir lain Rasulullah kata. Ini riwayat lain. Iyalah. Fad'uhur ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Mula-mula ha'u ajak. Ajalah mereka kepada. Naku tidak ada Tuhan yang berhak di semua mereka Allah. Dan aku adalah Rasulullah. Apa tu aku lama-lama kena itulah Allah Subhanahu Wa Taala letak kaedah umum setiap zaman rasul-rasul dengan permainya nya "Wa min qablika min rasul illaa nuuhi ilayhi illaa wa ma min qablika min rasul illaa nuuhi ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana faabud." Maksudnya Wahai Rasul Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan sebelum oh, Rasul? Tidak saya tahu. Rasul yang kami, untuk sebelum kamu wahai Rasulullah, ilah Nuhi ilai. Kecuali kami wajib pada mereka, anak ulah ilai ilah ana. Tidak ada tuhan yang berhak disembelih ke aku. Fahkudul maka hendaklah kamu sebuah aku. Kamu sikit, kamu terbaca sekali lagi. Walakad bantahna fi kuli umat Rasulah. Ani Abdullah wajib tani buttaqut. Maksudnya kami baki kepada setiap umat itu seorang Rasul dan semua Rasul tu aja, semua Allah dan jauhilah atau lah tetamu Rasul takut. Subuhul. dia bala ni lebih kuat. Bala, bala ni mana? Ia sungguh-sungguh, ia sangat-sangat kuat. Ah, ia sangat. Ah, ha. ia, ha. ia ni ia, ia dapat kapak ha. Seperti Allah Subhanahu ta tanya dia kata, Nabi firat kata. Rabbi arini kaya patuhi mauta. Kata awalam tahu min? Kata Walakin yatuma qalbi. Maksudnya Nabi berkata, Rabbu wahai Allah wahai taku arini tulu tujuk aku kaya patuhi mauta. Lagu mana cari? Uncam Hindu ke? Macam Qad Allah Taala awal waktu minta cajat Qad ha. ha. balas Nabi berkata cajat hamba. Walakin lihat mah qalbi tapi nasuhatnya ini gaguh kemah senyap. Kita berurusan... Dia orang-orang ini kasih. Berkasih. Menundung-undung batu dalam... Dalam sampai pada kita... Caya mesti. Aku kata... Caya sungguh-sungguh. Ha, ni lah. Adakah kita sama nak negara... Nak berurusan... Nak buat perjanjian... Itu boleh buat. Haa? Eh? Apalagi menguturkan. Tak ada masalah. Dan kita kena. Rasulullah SAW pun. Apabila. Dia nak hijrah tu. Pemandu jalan tu. Masih bukan Islam. Maknanya boleh berhubung. dengan ya orang yang bukan Islam. Begitu juga. Huh? Uh, ada tempat-tempat Yang Rasulullah SAW tak fima. Antara lain. Ialah apabila. Rasulullah nak beri satu peperangan. Ada orang kata tawadiri orang musyrik. Dia kata dia tawadiri. Kerana dia kata bukan dia sahaja ada tetapi dia pengikut dia. Ramas. Rasulullah kata lan astain da bi Aku tidak akan minta tolong dengan orang musyrik. Sebab apa? Sebab Nabi pengani mengerti. Pengani mati kalau mati mereka dengan sebab kita nak ditolong dia tak boleh kerana tu kita bagi kita pergerakan dia berjihad jihad mati boleh pahlawan besar masuk suruh ke selain ha, kerana tu lah di dalam uh, negara islam nama pun mati islam orang bukan islam dia bagi ziyah orang islam baik zakat Baik iziah ni sebagai ganti dia tak payah pergi Tak payah jadi askar pergi peraih. Sebab peraih ni dihak-jihak ibadah. Kita tak boleh nak paksa kaya, buat ibadah supaya kita sebiarkan dia tidak berimek. Jadi bab-bab ni ada boleh, ada atau tak boleh. Jadi apa lagi kalau kebaikan-kebaikan tu untuk kebaikan kita nak buat masalah rajihat maslahah ya napa lebih baik dan menurut. itulah apa ni ayat-ayat yang ayat, ayat, di di dibaca ni ialah supaya kita mempunyai sikap at-samayus. Sikap yang mempunyai sikap yang berbeza, yang sikap yang jelas. Kita nak nak nak nak baik dengan siapa? Nak baik Lo latih, lo gak poni sampur kita nak dikasih saya kepercayaan kos sampur, aduh asah dia Sebab di zaman, di zaman zaman Islam, Umat Islam ni zaman dulu ke zaman sekarang pun, kadang-kadang Umat Islam sama Islam ni tidak berapa yakin tidak tidak tidak kasih saya, tidak bisa kasih saya dengan Allah merah buka Islam. Dep kau ini mesti kita tengok dalam masyarakat Umat Islam di dunia. kalau apa sebutlah apa sebut orang di plastik Hamas dengan apa tu patah dia pakai Israel so, binti Hamas ah ha, dah kata tadi kan? hang ni sebenarnya kita boleh tengok boleh tengok benda-benda ni dalam keadaan yang jelas sebab dia wala kesetiaannya kepada siapa wala ni kepada siapa pula mang siapa pula wala kepada ya tak wala pada yang ditak bangai yang roti tak terlibat kepada daripada mereka dan ayat benar lagi ni. apa benda umat Islam ni baca Quran pun kadang-kadang tak baca baca Quran pun tidak tidak memahami apalagi nak amalkan dia umat Islam dalam dunia ni tidak tunduk sama sedang sebab ada macam-macam lah atas aku. Macam-macam. Ha, kerana itulah uh, Allah subhanahu wa ta'ala kena kalau kita boleh baca semudah Al-Quran kita bakal perhatian maka sini baru selesap masalah umat. Ni orang Islam apa ni, macam-macam ahli rakyat dia bawa Sehingga tidak ada sekata dalam masa-masalah asal. Dia besar-besar. satu besar. tu ya. Ya, ada siapa? Ada okay. Kalau tak ada kita buatlah. Eh? Itu eh, tuan tuan kita mai sama-sama kita tahan dulu. Kali kita ini, insya Allah kita tangguh lagi pada masa-masa yang akan datang dengan izin Allah swt. Baiklah, sama-sama kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih khabar dalam surat Al-Az. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu alla la ilaha illa as-sawfiqat Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa Subhanakallahumma bihamdika ashadu an Wal asri innala imzal Wa subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi